Másnap, amint az ég alja jövendőlte, Csak ugyan szél még pedig nem gyönge. Zokogott a tengerhánykodó hulláma A zúgó fergeteg korbácsolására. Volt a hajó népe nagy megijedésben, Amint szokott lenni olyan vad szélvízben. Hiába volt minden erő megfeszítés, nem látszott sehonnan érkezni menekvés. Sötét felhő is jön, a világ elborul. Egyszerre megdördül az égi háború. Villámok cikáznak, hullnak szana szerte. Egy villám a hajót ízről porrá törte. Látszik a hajónak diribje darabja, a testeket a tenger elsodorja. Hát, János vitéznek, miért én sors jutott. Őt is elsodorták a lelketlen habok. Hely, viz a haláltól ő sem volt már messze, de mentőkezét az ég kiterjesztette, s csodálatos módon szabadította meg, hogy koporsója a habok ne legyenek. Ragadta őt a víz magasra, magasra, hogy tetejét érte már a felhő rojtja. Ekkor János vitéz nagy hirtelenséggel megkapta a felhőt mind a két kezével. Belekapaszkodott, el sem szalasztotta, s nagy erőlködéssel addig függött rajta, míg nem a felhő a tengerparthoz ére. Itten Rálépett egy szikla tetejére. Először is hálát adott az Istennek, Hogy életét ekképp szabadította meg. Nem gondolt vele, hogy kincsét elvesztette, Csak hogy el nem veszett a kincsel élete. Azután a szikla tetején szétnézett, Nem látott mást, Csupán egy grifmadár fészket. A grifmadár éppen fiait etette. Jánosnak valami jutott az eszébe. Odalopóckodott a fészekhez lassan, és a grifmadárra hirtelen rápattan. Oldalába vágja hegyes sarkantyúját, s pája hegyen völgyön túlszállt. Hányta volna le a madár nyakra főre? Lehányta volna ám, ha bírt volna véle, Csak hogy János vitéz nem engedte magát. Jól átszorította derekát és nyakát. Ment, tudj az Isten hány országon keresztül. Egyszer, hogy éppen a nap az égre kerül? Hát a virradatnak legelső sugára, Rásütött egyenest faluja tornyára. Szent Isten, hogy örült ennek János vitéz? Az öröm szemébe könycseppeket idéz. A madár is, mivel szörnyen elfáradt már, Vele a föld felé mindigkább közel jár. Le is szállott végre, egy halom tetején. Alig tudott venni Lélegzetet szegény. János leszállt róla, És magára hagyta, És ment elmerülve Mély gondolatokba. Nem hozok aranyat, Nem hozok kincseket, De meghozom Régi hűséges szívemet, És ez elég neked, Drága szép Illuskám. Tudom, hogy nehezen vársz te is már rám. Így gondolatokkal ért a falu végre, Érintette fülét kocsiknak zörgése. Kocsiknak zörgése, hordóknak kongása, Szüretre készült a falu lakossága. Nem figyelmezett ő szüretre menőkre, azok sem ismertek a megérkezőre. A falu hosszában egyképpen haladott a ház felé, Ahol Iluskája lakott. A pitvarajtónál bereszketett keze, S mellében csak hogy el nem állt lélegzete. Benyitott végtére, De Iluska helyett látott a pitvarban, idegen népeket. Tán rossz helyen járok, gondolta magában, és a kilincs megint volt már a markában. Kit keres kegyelmed? Nyájasan kérdezte János vitészt egy kis takaros menyecske. Elmondotta János, hogy kit és mit keres. Jaj! Eszem a szívét, a naptól oly veres, bizony-bizony, alig, hogy reál ismértem. Szólott a menyecske meglepetésében. Jöjjön be már, no, hogy az Isten áldja meg. ben majd aztán többet is beszélek. Bevezette Jánost, karszékbe ültette, s így folytatta ismét beszédét mellett. Ismerem még engem? Nem is ismer talán. Tudja, én vagyok az a kis szomszédlány, itt Iluskájéknál gyakran megfordultam. Ha nem hát beszéljen csak. Iluska hol van? Szavaiba vágott kérdezőleg János. A menyecske szeme könyvtől lett homályos. Hol van Iluska, hol? Felelt a menyecske. Szegény Jancsi bácsi. Hát el van temetve. Jó, hogy nem állt János, Hanem ült a széken, Mert lerogyott volna kínos érzésében. Nem tudott mást tenni, A szívéhez kapott. Mintha ki akarná tépni a bánatot. Így ült egy darabig némán merevedve, azután szólt, mintha álmából ébredne. Mondjatok igazat, ugye, hogy férjhez ment, inkább legyen férjinél, mint sem, hogy odalent. Akkor legalább még egyszer megláthatom s édes lesz nekem e keserű jutalom. De a menyecskének orcáján láthatta, hogy nem volt hazugság előbbi szózata.